Закон за възможности. Закон ополенц Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 9 януари 1929 г. в София. Размишление върху милосърдието. Кое число сме днес? 9 януари Каква част от годината представлява числото 9? Срещате един търговец, който купува стока и пълни дюкян си. По цели дни той търчи от един пазар на друг да купува сток. Сърцето му трепва свива се да купи колкото може повече сток. Като напълни дюкян си, Сърцето му пак трепти, но сега има друго желание – час по-скоро да продаде стоката си, да изпразни дюкяна си. Как можете да си обясните тия противоположни състояния на търговец? Не е ли това противоречие? Днес го виждате как пълни дюкяна си, а след известно време се стреми да го изпразни, да продаде всичко. Този процес се извършва и в природата. Най-големият търговец света е сърцето. То се пълни, то се празни. Когато работите на този търговец вървят добре, всички го почитат. Но забъркат ли се работите му, той се обявява в алимент. При това положение всички негови клиенти го изоставят. Движението на сърцето показва, че в природата съществува ритм. През време на движението в сърцето първо се явява едно течение, което отговаря на възприемане. И когато възприемането достигне до най-високата си точка, в сърцето се явява течение, противоположно на първото. Изпразване. Това са тъй наречените процеси на възлизане. И слизане. Сърцето на сегашния човек не е дошло още до своето усъвършенстване, още има да се развива. Ако разгледате сърцето на мъжа и на жената, ще видите, че те се различават по строеж, по кръв, по нерви, по пулс и т.н. Наблюдавано е, че между процесите, които се извършват сърцето на мъжа и в това на жената, Става пълна обмяна. Когато сърцето на мъжа се пълни, сърцето на жената се празна. Обратно. Когато сърцето на жената се пълни, сърцето на мъжа се празна. Невъзможно е в един и същ момент две сърца да се пълнят или празнят. Сърцата на мъжа и на жената образуват елипса. В този смисъл, двете сърца образуват човек и тъй. Що е човекът? Човекът представлява елипса, която има два центра, два полюса, две сърца. В природата тие полюси се поляризират, а от време на време сменят местата си. Да се мести един център, това значи да се проявя. Мнозина говорят за природните закони, но не ги разбират. Не само обикновените хора, но даже и учените капацитетите в науката не разбират какво всъщност представлява един природен закон. Всеки природен закон подразбира и извършване на един процес в две противоположни посоки, докато се образува кръг. За пример. Съдбата. Съденето е природен закон. Когато съдят някого, започва един процес, който върви в две противоположни посоки, в и в Това показва, че когато отсъжда едно дело, природата никога не съди само един човек. Едновременно тя съди и мъжа, и жената в човек. Когато делото се свършва в полза на жената, мъжът се осъжда, а жената се оправдава. За всяко нещо е виновен мъжът. От хиляди години назад. Насам мъжът се мъчи да осъди жената, но не успява. Правото е на страната на жената. Защо? Защото мъжът никога не е страдал. Какво нещо е страдание, той не знае. Мъжът мисли, че като воюва, като го ранят, като боледува, той страда. Не. Това още не е страдание. Ако става въпрос за страдание, само жената знае какво нещо е страданието. Сега, като говоря за мъжа и за жената, аз ги разбирам като принципи в живота. Мъжът представлява грубият принцип в живота, от който произлиза злото. Жената представлява мекият принцип, от който произлиза доброто. Обаче и двата принципа имат една и съща основа. Рече ли човек да се отдели от общата основа, да се прояви като самостоятелна единица, която мисли, чувства и действа по своя инициатива, той е дал път на злото в себе си, т.е. на грубия принцип в природата. Докато мисли, че е независим, че няма подобен на него, Човек е накрив път. Човек е свободен и може да се прояви до толкова, доколкото е дал път на божественото начало в себе си. Вън от божественото той не е свободен. Това се отнася до мъжкия принцип в човека, който иска да се прояви, да се прослави. Безразлично в каква външна форма се проявява, като мъж или като жена. Двама души тръгват от един общ пункт. До известно място вървят заедно. После те се натъкват на един кръстопът. Единият настоява да вървят натясно, другия наляво. Всеки иска да се прояви, неговата дума да се чуе. Като не дойдат до никакво споразумение, тръгват един надясно, другия наляво. След известно време, те се срещат, поздравяват се и пак тръгват заедно. Възможно е единят от тях да закъснее малко в пътя си. Важно е човек да реализира желанията си. Колко време е било нужно за реализирането му. Не е важно. Това е отношението между двата принципа в природата, които излизат от общия център, но в последствие се разделят и се поляризират. Всеки принцип трябва да реализира желанията си, като се движи по свой път и работи със свои специфични методи пътя на движението си човек образува и прави, и криви линии. По-леко е да се движи човек по прави линии, отколкото по криви. Кривите линии подразбират сложно движение. Обаче не мислете, че всякога движението по права линия е свързано с доброто, а движението по крива линия е свързано с злото. Има прави линии на доброто, но има и прави линии на злото. Има криви линии на доброто, има и криви линии на злото. Злото и доброто са относителни величини. Това, което е зло за едно, за други го е добро. Обратно. Това, което е добро за едно, за други го е зло. За пример. Ако отидете на гости в дома на някой земеделец, той веднага ще заповяда да заколят за вас едно аганце и да го опекат. Цялото семейство е доволно, че сте ги посетили и всички се нареждат около трапезата, ядат, смеят се, веселят се. Те мислят, че са направили добро, като са заклали едно аганце, за да ви окажат голямо внимание. Всъщност, Клането на животни е престъпление. От гледащето на животните това е зло. Какво по-голямо зло можете да причините на едно животно от това да отнемете живота? В живота на човека има такива желания, които ако се реализират, причиняват един род страдания. Ако не се реализират, причиняват друг род страдания. Обаче има и такива желания, които и като се реализират, и като не се реализират, причиняват радост. Има радости в живота на човека, които носят след себе си скръб. Има и такива скърби, които носят след себе си радост. Мнозина очакват радостите в живота им да следват една подир в друга. За физическия свят обаче това е невъзможно. Само божествения свят, който включва всичко в себе си, радостите могат да бъдат непреривни. В човешкия живот скърбите и радостите се намират в отношение две към едно. На две скърби една радост, на две злини една добрина. Радостта е по-интензивна от скръпта, за това на две скърби се пада една радост. Колкото повече човек напредва в духовно отношение, толкова повече радости им. Тогава отношението на скърбите и радостите е обратно. На една скръб се падат две радости. Духовният човек и като страда, пак се радва. Такова е било състоянието на мъчениците във времето на християнската епоха, когато били изгарени за своето веро. Понеже разбирали смисъла на страданията, те се радвали, че били удостоени да страдат за своята идея. Който не разбира смисъла на страданията, той се мъчи, недоволен е недоволен, че страда. Ако искате да знаете дали сте обикновен човек или духовен, проследете на колко страдания, колко радости ви се пада. Ако на две страдания имате една радост, вие сте обикновен човек. Ако на едно страдание ви се пада две радости, вие сте от напредналите ученици. Човек трябва да гледа на страданията като на условие да прояви душата си. Духовният свят между многото, многото радости е допуснато едно страдание като един необходим дисонанс. Както в музиката е необходим поне един дисонанс, така и в духовния живот е нужно едно страдание. Съвременните хора трябва да знаят, че в битието съществува един велик закон, наречен опуленс, закон на възможности. Окултистите го наричат закон на радости и на скърби, на щастие и на нещастие, на и на невежество, на богатство и на сиромашия, на здраве и на болест. В кое от тия положение ще се намери човек, това е строго определено. Зависи от работата и от усилията на човек. Срещате един търговец, който ви се оплаква, че дюкянът му е пълен със стока, добре е нареден, но няма клиенти. Никой не влиза да пазарува. Като гледа колко добре работят съседите му, той се чуди каква е причината за това. Много просто. Другите търговци са работили, за това днес жанат последствията на своята работа и труд. Гледате две съседни ниви. На едната нива житото е израсло високо, класовете му са едри, пълни. Другата нива е обрасла с бодли, тук там стърчи по някой клас жито. Коя е причината за двата различни резултата? Първият земеделец е разурал два-три пъти нивата си и след това е засял добро Вторият земеделец е разорал само един път, и небрежно е хвърлил семето. Първият земеделец е работил на нивата и вярвал в добрия резултат. Вторият хвърлил житото и не се е интересувал от резултата. Следователно. Ако търговецът, на когото работата не върви, вложи вяра, че ще дойдат клиенти, че работите му ще напреднат, наистина положението му ще се подобри. Днес ще дойде един клиент, утре двама, поне, докато един ден той се види обиколен с много клиенти. Стоката му ще се търси, както на съседите. Като вярва и мисли добро, човек постепенно привлича доброто на своя страна. Като ученици, вие трябва да прилагате вярата в живота си, за да постигнете своите желания. Какви са желанията на ученика? Ученикът има желание да придобие знание, да бъде талантлив, да бъде здрав, за да се прояви. Да се прояви човек, това е естествено желание, но важно е в каква посока ще се прояви. За да се прояви умът, сърцето и волята на човека правилно, нужно е те да бъдат добре развити. Това не се постига изведнъж. Камък по камък трябва да слага човек в своя ум и в своето сърце, за да може един ден да изгради нещо цялостно. За да се образува една капка вода, милиони частици водород и кислород трябва да се съединят. Други милиони частици са работили, за да образуват втора капка вода. И така, капка след капка, те се събират за да образуват реки, морета, да океани. Така се групират мислите една с друга, за да образуват една мисъл форма, видима или осезаема от всички. Човек трябва да разбира законите, за да се ползва разумно от условията на живота. Които не разбират законите, мислят, че могат да постигнат всичко по магически начин, като Моисей. Наистина Моисей махна стояшката и постигна нещо, но той имаше знания. Моисей бе си изучавал великата окултна школа в Египет. Той беше посветен. Той трябваше да се роди и еврейн, да бъде хвърлен във водата, дето дъщерята на фараона да го види и възлюби. Моисей не беше обикновено дете. И като малко дете е турено в кошницата, той беше с отворени очи. Царската дъщеря го възлюби и пожела да го вземе за свое дете. Това съчетание на условията беше предвидено от невидимия свят, за да може Моисей да отиде в в Египет да се учи в школата на всемирното бяло братство, която по това време се намираше там. Моисей обичаше своя народ и като гледаше несправедливото отношение на египтяните към евреите, чувството на справедливост силно говореше в него. При една разправия между евреин и египтянин, на която Мойсей беше зрител, в него възникна силно недоволство към египтянина, като виновник на разправията, и той се нахвърли върху него и го уби. След това той зарови тялото му в пясъка и се скри, като мислеше, че никой не го е видял. На другия ден двама евреи се разправили помежду си. Мойсей пожелал да ги примири, но един от тях му казал «Да ме ми не мислиш, че и ме не можеш да убиеш и заробиш в пясъка, както направи вчера с египтяни». Тогава Мойсей се оплашил и избягал в пустинята, дето прекарал цели 40 години като овчар. Какво представлява пустинята? Живот на чистота. В пустинята човек може да научи чистотата и после да влезе между хората да им помага. Цели 40 години трябваше Моисей да пасе овцете, да изучава живота на овчарите, за да стане истински ученик и да бъде изпратен в Египет да освободи евреите от робството, в което се намирах. Следователно. Който иска да стане ученик, той трябва предварително да е минал през овчарството, да е пасал овце, да е носил овчарскато яга. Окултният ученик трябва да има дълбоки разбирания за нещата. Цели 40 години трябваше Моисей да пасе овце в пустинята, да се съзерцава, да размишлява, за да го изпрати Бог в Египет, да освободи своя народ. От египетското робство. В първи момент Моисей се отказа да изпълни мисията си, понеже заекваше. Бог му каза, че ще изпрати при него брат Муарон за помощник. Му. Кога човек заеква? Когато нещо не му достига. Моисей разбираше външната, механическата страна на живота много добре, но трябваше още много да мисли, докато дойде до унаси дълбока мисъл да разбира вътрешния смисъл на живота. Да разбира човек само външната страна на нещата, това е индивидуалният живот. Законите на Моисей говорят именно за външно разбиране на живота. Те бяха много строги. Ако тези закони се прилагат днес, човечеството не би ги издържало. Всеки момент хората ще да се намират под тяхната отговорност. Моисеевият закон е съществувал на времето си, но и до днес още се прилага между хората. По външен или по вътрешен път той всякога се налага. Когато човек наруши един от великите Божии закони, Моисеевият закон се прилага върху него във вид на нещастие, страдание, болест, смърт и т.н. Нали човек е свободен да се прояви както иска? Човек е свободен само в любовта. Вън от любовта той няма никаква свобода. Любовта прави човека свободен, а безлюбието го ограничава. Казвате, че Моисеевият закон е строг. Той е чукът на скулптура, който удря върху камъка да извае нещо от него. Ако удря без да извае нещо добро, чука е безпредметен. Обаче, ако извая една хубава статуя, чукът е на мястото си. Често хората изпадат в една обща грешка, а именно, всеки си мисли, че като него друг няма. Това се отнася само за Бога, за цялото. Като Бога няма друг в света, но като частите има много. Много са частите в света, но и те имат нещо, по което си приличат. Много търговци има в света и всички имат строго определена цял да купуват стока и да я продават. Сега, щом сте дошли на Земята, вие ще изучавате закона Опуленс, да видите, че човек минава през двете възможности на живота. Той ще страда и ще се радва които не разбират този закон, търсят живот без страдания или поне страданията да се разрешават сами по себе си, без никаква работа. Не. Щом е дошъл на земята, човек трябва да работи, разумно да се справя с страданията и мъчнотиите си. Само високо човек може да мине сравнително лек живот, защото знае как да решава задачите си. Обикновения човек обаче ще мине през всички перипет, перипети, през които семето минава, ще изникне, ще цъпне, ще завърже плод и ще озрее. Това са процеси, които създават ред противоречия в човека, но той неизбежно трябва да ги реши. Правата мисъл разрешава правилно задачите на човека. Лесно е да каже човек за себе си, че постъпките му са прави, но той трябва да знае как неговите постъпки се отразяват и върху ближните му, а не само върху него. Ако постъпката на един ученик е добра, тя първо трябва да срещне одобрението на учителя, а после и на съучениците му. Не е ли одобри? Учителят има право да изпъди ученика вън от класа. Ама постъпката на учителя била груба. Това е въпрос на разбиране. Ако учителят е силен, той ще изпъди ученика навън, ще му даде добър урок. Ако е слаб, той ще започне да му говори, да му обяснява защо постъпката му не е добра. Има ли нещо лошо в избържането на ученика вън от класа? По отношение на този ученик, учителят е силна, буйна река, която всичко завлича. За да не го завлече, тя го изпъжда навън. Като знае това, ученикът трябва да бъде послушен, да не излиза срещу силните течения и движения в природата. Трябва ли човек да се постави срещу движението на земята? За да не го завлече земята, човек трябва да стои на километри далеч от нея. И тъй. Когато дойде до положение да изправи своя характер или някоя своя погрешка, човек трябва да бъде абсолютно безпощаден. Някои мислят, че като отидат на небето, там ще изправят погрешките си. Това значи да мисли човек, че като стане професор, тогава ще изправи погрешките си. Не. Човек изправя погрешките си, докато е в училището, докато се учи. Мнозина се отказват от изправене на погрешките си, понеже и без това животът им бил пълен с безпокойства и страдания. Наистина, Човек има страдания, но той има и радости. Като хвърля мрежата във водата, рибарят размътва водата, но с това заедно и риба лови. Ако водата не се размъти от мрежата, никаква риба не може да се улови. Помнете, каквото и изпитание да ви дойде, не бързайте да се произнасяте във, върху него. Не роптайте против Бога, който се е опитал да каже празна дума по адрес на Бога. Той всякога се е намирал вън. Къде вън? Вън от школата, вън от живота. Ще кажете че това е страшна работа. Не е страшна, но разумна. Човек трябва да знае какво и как да говори. Че някой страдал, че паднал на пъти си и се окалял, това не влиза в сметката на разумния свят. Ама достоинството си изгубих. Христос не изгуби достоинството си, когато цял легион римски войници се поругаваха с него. При това той не беше обикновен човек, но Син Божий дошъл на земята да спаси човечеството. Невидимия свят не можа ли да помогне на Христа? Друга беше задачата на Христа. Той трябваше да понесе тия страдания, за да прокара път към Божествения свят. С всеки удар, който идеше от къмшиците на римските войници, Христос правеше връзка с разумния свят. Всеки удар служеше на Христа за път, по който Божествената енергия течеше към Него. Следователно, когато иска да възпитава хората, Бог първо им взема ума и те започват да се бият един други. Щом се бият помежду си, то е все едно, че възстават против Бога. Щом възстават срещу Бога, те получават бой на общо основание. Няма човек в света прос или учен, който като е излязъл в борба с силния, да не е платил. Касано е в писанието. Не води борба с силния. Защо? Защото Божиите закони са всякога справедливи. Още преди създаването на Вселената Бог е предвидил всичко. Той е определил кои души, кога трябва да се радват и кога да страдат, кои да падат и кои да се повдигат. Всичко, което става в света, е допуснато да стане с цел човешката душа да се подигне. Не, може ли, не можеше ли светът да бъде създаден по друг начин? Тъй, както днес е създаден света, по-добър начин от този не може да се намери. Щом сте дошли на земята, вие трябва да бъдете готови да страдате и да се радвате. Да умирате и да се раждате. Както добрият ученик пита учителя си за всичко и слуша неговия съвет, така трябва да постъпва и човек по отношение на Бога. Той трябва да се допитва до Бога и да слуша неговите съвети. Не се ли допитва човек до Бога и върши ли всичко по свое лично разбиране, той ще се намери вън. И жената ще бъде изпадена навън, както и мъжът. Като казвам, че правото винаги е на страната на жената, аз имам предвид принципа на любовта. Мекият принцип във всеки човек. Любовта никога не може да греши и не може да бъде съдена. Човешката мъдрост обаче, резултат на човешки ум, всякога има условия да греши. Щом греши, човек ще бъде изпаден навън, да изпита лошите условия на живота – студ, мрак, лишение. Който се поддава на съветите на човешкия ум, без да се допитва до божественото в себе си, той има условия да греши. Значи всяка крива мисъл, всяко криво чувство в човека все ще имат някакво външно отражение върху него. Когато иска да смиди някого, Бог му дава известен физически недостатък, като противоречие в живота му, чрез което да расте и да се повдига. Моисей разполагаше с голяма сила. Той направи 10 големи чудеса, но като ставаше въпрос за говорене, там отстъпваше. И тогава той трябваше да се обръща към си Араон, човек красноречив. Моисей представлява божественото в човека, а Араон човешкото. Моисей възприемаше направо от божествения свят, а Арон предаваше. Така съединени. Те представляваха по-голяма сила, отколкото всеки един по-отделно. Законът Ополенс, закон за възможностите, за благоприятните условия, показва, че човек е в сила да се справи с всички свои състояния. Защо е станало нещо така, а не иначе, не питайте. ли се една струна на цигулката, турете нова. Паднете някъде и навехнете кръка си, превържете кръка си и вървете напред. Кажет ви една обидна дума, турете я на страна и я забравете. Ако кажете на някого една обидна дума, турете обидната дума на страна и изправете погрешката си. Дойде ли въпрос за постъпките ви, не чакайте хората да се произнасят за тях, дали са прави или не са прави. Сами преценявайте постъпките си и като намерите, че една постъпка не е права, веднага я изправете. Съвременните хора са дошли до положение, самите да се изправят. В това отношение вие трябва да бъдете художници. Всеки момент да работите в себе си, да изправяте кривите линии на вашия характер. Не работите ли върху себе си? Вие ще се намирате под постоянен вътрешен гнет и ще се чудите какво сте очаквали, а какво е излязло. Какво може да очаква човек? Като се роди на земята, човек трябва да живее добре. Колкото години са му определени да живее, той трябва разумно да ги използва. Не живее ли добре? Човек неусетно ще се намери пред смъртта и ще съжалява, че нищо не е разбрал от живота. Който е живял добре, той не съжалява, че заминава за другия свят. За него смъртта е промяна, през която всеки човек трябва да мине. Който се е родил, той трябва да знае, че ще умре. Раждането и смъртта са един и същ процес. Който не иска да умира, той не трябва да се ражда. Кога умря да? Когато роди Ева. Кога умря Ева? Когато роди Кайна, своя престъпен син. Ева живя и след това но както раждането на Ева подготвя смъртта на Адама, така и раждането на Кайна подготвя смъртта на Ева. Следователно, във всеки човек има такива мисли, чувства и желания, които подготвят неговата смърт. Също в него има и такива мисли, чувства и желания, които подготвят неговото раждане. Първите водят в крив път, а вторите е в божествения път. Ако човек приложи закона на вярата в живота си, той ще образува само един център в себе си, ще познае Бога и ще го постави на неговото място. Това значи човек да придобие вечния живот. Христос казва... Това е живот вечен, да позная тебе един на го, истин на го, Бог. Успехът, знанието, придобивките на човека в живота зависят от вътрешната му връзка с Бог. Щом има тази връзка в себе си, човек трябва да знае програмата си за всеки ден и да я изпълнява. Не знае ли човек програмата си за деня? Това показва, че връзката му с Бога или е неправилна, или е прекъсната. Изобщо силата на човека седи в тази връзка. Щом връзката е прекъсната, човек е слаб. Тази е причината поради която хората се съединяват в общества, в сдружения. Слушате да се говори, че хората трябва да се обединят, за да постигнат известна цел. Добре е да се обединяват хората, но злото седи в това, че след като се групират в едно цяло и постигнат целата си, отново се разединяват. Когато силни хора се обединят, те образуват неразривно цяло. Мадрецът, силният човек е подобен на Слънцето, което е на небето. Само изгрява и се лязва. Какво е мнението на астрономите, за Слънцето и за звездите? Не е важно в дадения случай, но Слънцето ни говори, че човек трябва да бъде мъдър и силен. Тъй, ако човек иска да знае какъв трябва да бъде, нека погледне към Слънцето, към Луната и към звездите. Слънцето учи човека постоянно да дава. Луната го учи как да се изпълва и изпразва, как да разбогатява и осиромашява. А звездите го учат как да задържа благословението в себе си. Звездите представляват учените хора, капацитетите в живота. Луната представлява науката, научните системи. Когато изгрее, Луната може да покаже пътя на човека, но... Живот не може да му даде. Същото може да кажем и за науката. Тя посочва пътя на човека, но живот не му дава. Единственото нещо, което дава живот на човека, това е слънцето. Значи само Бог е в сила да ни даде живот, да ни достави всички блага необходими за живот. И тъй. За да бъдат отношенията на хората към Бога правилни, те трябва да разбират Божия закон така, както Моисей го е разбирал, както Христос го е разбирал и както днес се проповядва. Моисейвия закон беше закон за физическия свят. Христовия закон беше закон за децата. Христос имаше предвид възпитанието на човечеството, както децата се възпитават. Новият закон, който сега иде, има предвид да научи хората да живеят. До сега хората са били носени на ръце, възпитавали се ги само, а днес вече ги учат. Свърши се времето на кармачеството. Днес хората изучават божественото знание, от което зависи техния бъдещ живот. Този е пътя, по който човек може да се справи с условията, при които живее. Докато не разбере и не приложи божествения закон в живота си, човек всякога ще се намира под влиянието ту на своята личност, ту на обществото, ту на света. Личността, обществото и света са променливи величини, вследствие на което и резултатите на тяхната работа са непостоянни. Обаче народът, човечеството и Бог са постоянни величини. Народът, човечеството и Бог работят и тяхната работа внася живот в човек. Обществото представлява личността на народа. Светът личността на човечеството, а човешката личност – личността на индивида. Това са три преходни фази в човешкия живот. Казано е в писанието. Образът на този свят прехоща. Това значи образът на сегашния свят, на сегашното общество и на сегашния човек прехоща. Никой човек не е запазил образа на своята личност неизменен. Човек се стреми към неизменното, към вечното, било в наука, в изкуство, в живот. Мислите, чувствата и желанията на човека трябва да бъдат вечни, както е вечно Словото на Христа. Всеки може да бъде подобен на Христа и на Бога. Казано е в писанието: Бъдете съвършени, както е съвършен Отец Ваш Небесен. Затова човек трябва да приложи Божествения закон в живота си, а не Моисеевия. Моисеевият закон ограничава, а Божественият освобождава. Следователно, Човек трябва да бъде свободен в физическо, в сърдечно и в умствено отношение. Тялото, сърцето и мозъкът му трябва да бъдат свободни. Когато тялото е свободно, органите изпълняват правилно своите функции. Когато сърцето е свободно, чувствата се изявяват правилно. Когато мозъкът е свободен, мислите се приемат и предават правилно. Всеки момент следете мисълта си, да видите какви мисли ви занимават – положителни или отрицателни. В това отношение окултният ученик трябва да бъде изправен. Той трябва да трансформира мислите си и състоянията си, за да живее в положителното. Ученикът трябва да знае защо е болен, защо има неуспехи в живота си. И тъй. Който иска да бъде полезен на ближните си, да изпълнява волята Божия, той трябва да има знания. Сегашното знание не допринася много на човек. Не е въпрос да обърнете човека към Бога по външен механичен начин. Да научите човека на служене на Бога, това е вашата задача. Вяра без служене нищо не струва. Служенето на Бога и изпълнението на волята Му, това осмисля живота на човек. Щом искате да изпълнявате волята Божия? Вие трябва да се вслушвате в Неговия глас, както и в гласа на всяко живо същество, изпратено от Бога. И адептът се вслушва в този глас. Ако е объркал пътя си той ще приеме услугата и на най-малкото дете, което може да го напъти. Това, което говори в днешната беседа, отговаря на числото 9. Резултат. Наистина, всичко, което днес става в света, в обществото и в живота на личностите, е резултат. следствие на известни сили, на известни причини – които са действали в далечното минал. По силата на закона за причините и последствията хората казват, че родителите са виновни за постъпките на децата си, както и децата за постъпките на родителите си. По новия закон обаче нито децата ще бъдат виновни за престъпленията на родителите си, нито родителите за престъпленията на своите деца. Сега от вас като ученици се изисква да имате търпение, спокойно да решавате задачите и противоречията в живота си, както Бог при създаването на света е имал великото търпение да събира микроскопически частици от материята, за да създаде великата вселена, която виждаме пред нас. Знаете ли колко труд, какви усилия на милиони същества са вложени в създаването на Земята? Лесно е да се каже, че Земята е създадена в един ден, както е писано в Стария Завет. Но ако отворите страниците на живото битие, там ще разберете какво представлява този един ден. Като разберете как е станало създаването на Земята, вие трябва да кажете – при това положение на нещата и аз мога да работя както са работили всички същества преди мене, както работят тия същества и днес. Като ученици, вие трябва да изучавате закона ополенс, според който можете да подобрите условията на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля. По този начин Вие ще подобрите условията за развиване на Вашите дарби и способности. Това е една от красивите работи в живота на всеки човек, както и на ученика специално. Бог и любов Божията любов носи щастие.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 на 9 януари 1929 г. в София.